Пробувала згладити враження від своїх слів, які справили на мене. Вчора з самого ранку тільки но ми встигли відчинитись. До нас у салону вірвався чоловік. Вона продивилась до мене. Вашого віку. І засипав нас квітами. Співрозмовнився, кивнула в бік вікна. Десь, й справді на жужальному столу стояла з десяток у вас, наповнених трояндами. Казав, що такої чорівної ночі у нього давно не було, і він заново повірив у себе. Те, що говорила ця жінка, було схоже на правду. Після того сну я також знову повірив у себе. Не знаю, чи це викликано тим візерунком, чи готовністю жінки зі сну віддатись, повністю розчинившись в мені, Хоч у мене ніколи і не було причин сумніватися у собі, поведінка, дружини, її стриманість, незрозуміла, необґрунтована відчуженість насторожували мене. Я не один раз розмірковував над тим, що, можливо, причина все-таки в мені, що, можливо, вона прагла ніжніших і трепетніших пестощів. Чутєвіших поцілунків, але й так робив більше, аніж міг. Я прослодіював гори спеціальної літератури, навіть прочитав кілька бульварних романів, які так полюбляють жінки. Але нічого нового не відкрив для себе. Я знав, що можу конкурувати з будь-яким Дон Жуаном. Але поведінка моєї дружини все частіше заставляла мене в цьому сумніватись. І хоч я був переконаний в тому, що будь якій жінці можу принести удоволення, експериментувати і доказувати це самому собі і мені, і в голову не приходив. А ще це, напевно, жінка віком після 25 і до 55 перервала мовчанку власниця салону, так що бажаю вам успіху. Вона прощала зі мною. Велике вам спасибі. Не знаю, чи ви мені допомогли, але принаймні додали впевненості, що вона так існує. Жінка трохи здивовано подивилась на мене, але знову промовчила. В такому разі бажаю вам успіху. А коли знайдете такого майстра, дайте мені знати. Я хочу візьму його на роботу. У моїх руках опинилась її візитна картка. Там усі телефони, якими зі мною можна зв'язатись. Буду чекати. І ще одне. Аби зробити таку стрижку, потрібне доволі густе волосся. А наявність такого волосся передбачає неабийку сексуальність, і темперамент. Залишивши за плечима останній салон, я зрозумів, що потрапив у глухий закуток. У мене не було більше ідей. До сестри йти не випадало, хай краще думаю, що це жарт. Друзів чи знайомих, які мали в цій сфері хоч найменший досвід, я не мав. Запитати про це чужих жінок не випадало такої нагоди. Думаю, мене б сприйняли за несповна розумом. І, до речі, були б недалеко від істини. Дорослий, тверезомислячий, нормальний, цілковито забезпечений чоловік, в якого сім'я, мила дружина, шукає щось ефектмерне, і позбавлена здорового глузду. Але щось підказувало мені, і зустріч з власницею салону додавала впевненості. Є велика ймовірність того, що ця жінка все-таки існує, і що мені не можна здаватися опускати руки. Що я і скажу, це питання племінниці раз у раз виринало в голові, але я гнав його від себе. Чи готовий до цього? Як спитала мене власниця салону, також не знав. Можливо, тому що сам не раз шукав хоч якоїсь відповіді. А можливо й тому, що десь в глибині душі знав,